היפופוטאנט! היי, כל העולם יודע שהגיע הזמן לפינת הפולחן והקאלט, לפי האות פתיחה עם המוזיקה הפופולרית, והנה מגיע הפולחניי הראשי, אלון. שלום נמרוד, מה שלומך? אה, אתה מתעניין? מנומס. אז תדע שאני הולך למות. היום בפינת הפולחן והקאלט לא נשמיע לכם שיר. אז מה כן? היום נדבר על הפולחן עצמו בעצמו. הפינה היום היא בעצם קורס חינם למאזינים. באיך להמציא אגדה שתהפוך לפולחן. חינם זה טוב? יופי. אז מה הדבר הכי חשוב כשאתה ממציא אגדה? אה... בוא נגיד... מוסר השכל? בוא נגיד שכן. תמציא מוסר השכל. אוקיי. Okay. אסור לאכול מהרצפה. זה, המ... זה המוסר ש... השכל? זה... כן, זה מוסר השכל, אסור לאכול מהרצפה. זה מותר לאכול מהרצפה? לא. שאנשים ידעו, ילדים קטנים, שיש לכולם את האגדה הזו, okay. תדעו שאסור לאכול מהרצפה, ככה okay. נחנך אותם. האם אתה בטוח? כן. אז עכשיו תבחר איפה הסיפור קורה. יש לך, אתה יכול לבחור. בכפר, ביער. בכיכר רבין. נהרוג בשקר, נהרוג בשקר. בארמון מכושף. יופי, עכשיו אתה יכול לבחור גיבור. יש לך ילד, ילדה, זקן. דוגמנית, דוגמנית. אני רוצה דוגמנית. דוגמנית. דוגמנית, כן. זהו, עכשיו יש לנו בינתיים דוגמנית בארון מכושף, שמוסר השכל זה לא לאכול מהרצפה עכשיו צריך לבחור חיה. עכשיו תזכור שגם אחר כך צריך לבחור איש רע, צריך להרוג את החיה. אז תבחר חיה שלא אכפת לך להרוג לו. דולפין, תבחר, משהו מסכן טוב, בואו נספר את הסיפור. זה יום יצא בינתיים. פעם אחת הייתה דוגמנית שחיה בארמון מחושף. חי גם חמור. יום אחד הגיע איש רע לארמון והרג את החמור. תמשיך, תמשיך, זה נשמע טוב. זה לא נשמע כל כך טוב. לא, תשמע. מה דוגמנית? אני מבין את זה, אני מבין. היה איש רע, הוא הרג את החמור, והחמור נפל על הרצפה. והדוגמנית ראתה את החמור מת על הרצפה, היא נורא בכתה, ואז היא אכלה אותו, והיה לה כיקול כבה בטן רציני. ואז נכון, יקיע. והמוסר הסקייל זה שאסור לאכול מהרצפה. זהו, לא רב בשביל הגדה הראשונה, אה? אחלה. יופי, נדע. אני יכול להוסיף עוד משתתפים? לא, זה... אתה מכיר, בגדה המלך החדשים? נו. זה מלא אנשים שם, הם הגישו בקשה שניים מראש, אתה לא יכול? מה שאתה כן יכול לעשות, זה אתה יכול להחליף שחקן בשחקן. כאילו, הלך החמור ובא אה, אני מבין. ומותר לך רק עד שלוש סצנות. כמו בכיפה הדוגמנית בונה את הארמון, סצנה שנייה זה כל הקטע שהחמור מת, והשלישי זה הדוגמנית מפרקת את הארמון. איך זה? אני רגיש על תל אביב. זה יפה, נחמן. אה, תן לי מאוד. טוב, עכשיו נשאר רק להחליף מי כתב את זה. מי כתב? אני כתבתי. תמים. אתה חושב שזה יהפוך לפולחן עם השם שלך? אתה יכול לכתוב שכתב את זה עממי, או שמוכר. איזופוס? איזופוס זה יותר משלים. תנסה אנדרסן, להכין גרים. אהרון? אין שמות ישראלים. אז מה עם הגדה של פסח, שפסח כתב? כן, זה לא שייך. זה פסח כתב, ישראלי. פועל תאילנדי, אוקיי? להפך. תעשה מה שאתה רוצה. אוקיי, טוב. תעשה מה שאתה רוצה. הלך החמור היה פועל תאילנדי. קיצור, אוקיי, מה שקורה זה ככה. פעם אחת בארץ רחוקה גרה עליה דוגמנית. אני בונה ארמון, כמה קשה! הנה, קחי לך פועל תאילנדי. בוא, תיכנס פועל תאילנדי, בוא. מניתי. עכשיו חמור, אתה רוצה לגור איתי? עכשיו חמור, אתה נכנס, והתאילנדי, אתה יוצא החוצה. הרצפה אל תגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגע זה מוסר ההשכל למי שלא הבין, מהגדרה? היפופוטום! שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטום, היפופוטום, co.il